З Константинова були привезені музики, і двоє дорослих синів власника замку вибивали по його хистких від часу підлогах Мазура своєю молодою мачухою та сусідніми панями і панянками. Вино під ті часи річку текло в замку, і пишно в браті-гості під брязкіт острог та дзвін срібних келихів вигукували вівати на честь старого але показного з себе господаря і молодої, чарівної, як запашна квітка господині. Тільки недовго так велося. Через рік молода паня в тяжких муках породила дочку, і, успівши тільки сказати, щоб назвали дитину Галиною, одійшла в царство вічного покою. Смерть Зосі була тяжким ударом для пана Януша, і певно, що він не пережив би своєї розпуки, коли б невеличка істота, частина його любові, нещасної дружини, не подавала свого голосу і не шукала своїми губоньками лона матері, що вже задубіло в пазурах смерті. Треба було дати дитині мамку. І пан Януш звалив зараз же знайти між його хлопами і привезти до горниць жінку, що мала в лоні досить гарного молока. Така знайшлася. Це була молода жінка, Христина, що не дуже давно породила першу дитину хлопця. Як цуценя одірвали от її лона рідну дитину, і кинувши їй до рук стоявшого в нестями батька, виволокли нещасну матір з хати силою і привели до горниць. Не сміла Христина навіть сльозьми полегшити своє горе, бо за перші ж сльози пан Януш звелів вибити її канчуками. І під той час, коли серце молодої матері розривалося, розпукою за своєю дитиною, вона повинна була вдавати з себе веселу і щасливу, з того, що свою кров і силу, належавшу її синові, вона віддавала панській дитині. Через кілька тижнів син Христини помер, але вона проте не скоро довідалася, бо його було поховано так, що матір і не знала. А з чоловіком... Христині було заборонено бачитись, і взагалі, поки минув Галині рік, сердечну жінку нікуди не випускали з замку, жила ж вона тільки для своєї годованки. Мов золотом налив Господь жіноче серце жалим та коханням. Пожаліла Христина сирітку, не вважаючи на те, що через ту сирітку в неї одняли і сина, і чоловіка. Пожаліла безневинне. Немовляткою замість помсти покохала свою годованку всім серцем, так що через рік уже боялася, коли б не одняли Галю від її лона, а її саму не послали б з замку на село. Чоловік Христини, не діждавши ще року, десь зник. Люди гомоніли, що подався на Запорожжя, і молода матір лишилася на світі одинокою з годованкою на руках. Пан Януш був задоволений з покірливої Христини і лишив її біля дитини за няньку. Побавло Галина почала ходити, а далі й белькотати, і Христина раділа на свою пестуню, мов на рідну дитину. Носила її вже на повітря і заходила навіть до річки і до лісу. Через рік і пан Януш трохи прочуняв от свого горя і почав розважатись полюванням. Найбільше він уподобав полювати натурів, і для того виїздив у ліси з гайдуками та доїжджаючими на кілька день. Такі дні були святом для Христини. Вона виряжалася тоді з Галиною у двір і пускала її бавитися разом з дітьми Челяді, що було найпильніше заборонено в ті дні, коли пан Януш бував у замку. Іноді ж вона заходила на село, де жили всі хлопи пана Януша, і жінками розважала своє повкривджене долею серце. Так минали рік по року. Пан Януш завжди був похмурий, сугорий, його висока постать з гордо піднятим чолом, перерізаним рубцем от турецької шаблі, з насупленими пишними бровами, довгими сивими вусами, наганяла жах на всю замкову челядь. Бо під час гніву старий шляхтич був жорстоким, і люто катував всякого, хто невлучно щось зробив або сказав. Галина з трьох років почала боятися свого суворого батька і що далі боялася А Вона вже знала, що йти на село до дітей було безпечно тільки тоді, коли батько діздив на полювання і нетерпляче сподівалася тих днів. Коли їй було сім років, вона вже всім серцем любила село і ненавиділа замкове життя. Ця зненавість Ще дужче збільшилася після того, як одного разу батько, почувши з її вуст, українське слово покарав її різками, а Христину зволів вибити канчуками за те, що вивчила дитину хлопській мові. Від того часу душа дитини не наче розкололася надвоє. Одна весела, правдива і чиста, жила на селі у дворі поміж хлопами і челяддю, друга ж похмура, залякана, лукава і зрадлива, Жила в замку. Так дожила Галина до десятого року, і тоді на голову її та Христини впало несподівано тяжке горе. Пан Януш, зваживши на те, що доці вже час дати освіту, одвіз її у Львів і віддав на виховання в монастир Кармеліток. Тяжко сумували розлучені Галина і Христина, та долі своєї не мали сили переробити. Христину, що вже призвичаїлася до бажань пана Януша, він лишив у замку за клюшницю, у Галини життя пішло зовсім по-іншому. Молодівчинку скільки разів на день водили до костюлу, вчили читати, писати, тлумачили їй у голову, що римська церква і римська віра є єдина, свята, правдива віра, останні ж всі люди, що не визнають римського папу за безгрішного і найгірше всіх, Схизматики, українці від Бога прокляті, і через те до них треба ставитися з огидою і цуратися їх. Говорили навіть, що папа благословляє зводити схизматів з світу. Дівчина не уявляла собі, за що ж ті добрі люди, що так працюють для її батька, прокляті. Проклята навіть христина, що стала їй за рідну матір. І хоч дівчина слухала навчання ксензів та черниць, а сама голосно говорила те ж саме на запитання вчителів, та тільки серце дитини казало їй, що навчателі говорять неправдиво. Порте за сім років, що Галина пробула у Львові, багато чого і непевного запало її голову. І між думками молодої дівчини та її серцем всі сім років ішла боротьба. А через сім років, а саме наприкінці 1647-го, Галину було привезено до Пилявського замку. Це була чарівною, вроди молода дівчина, струнка як тополя і свіжа як троянда вмита ранковою росою. Вона обійшла непривітні світлиці старого замку і як тільки влучила слушну годину, зараз же побігла з Христиною на село. Дивно їй було побачити своїх колись маленьких подруг дорослими дівчатами, а інших навіть молодицями, чути їхню просту, сердечну розмову, таку не схожу на розмову в монастирі. Проте на селі так любо стало її серцю, що з очей дівчини навіть збігла сльоза. Почалося життя, схоже на те, що було сім років до того, тільки протяглося воно недовго – Скоро після Нового року до замку дійшла вістка, що на Запорожжі неспокійно, і що з Чихирина втік за пороги сотник реєстрових козаків Богдан Хмельницький з метою підняти нове повстання козаків. Сини пана Януша, що були в війську, а святками гостювали в батька, скоро після водохреща зібралися в поход. Глядіть, говорив пан Януш синам, благословляючи їх на од'їзді, «Не милуйте схизматиків, як помилували їх під Курковим та під Боровицею. Рубайте їх всіх до одного. Не отгодовуйте під пахвою в Польщі стоголового гада українське козацтво». Сини заспокоїли батька, що уволять його волю, і поїхали, а пан Януш з дочкою знову лишилися самі. Винувало з того три місяці і замок пробіг з України від коронного гетьмана Потоцького вісник до Варшави з недоброю вістю. Хмельницький у пень погромив переднє польське військо на Жовтих водах і опанував Чигирин. Пан Януш лютував тієї звістки Лаяв Потоцького за те, що він призвів Польщу до такого сорому і разом занепокоївся за синів. Скоро після першої звістки прийшла друга – що сини пана Януша були у передньому війську, і що з того війська зрятувався тільки один простий жовнір. Пана Януша та звістка, мов, косою підкосила. Він захитався, впав на підлогу і два дні пролежав непритомний. Нарешті, коли він трохи одійшов, наспіла третя звістка, що козаки погромили і взяли в бранці все військо коронного гетьмана під Корсуном – і самого Потоцького, та ще й польного гетьмана Калиновського віддали татарам у неволю. Ця звістка знову підняла на ноги пана Януша. Він схопився з ліжка і, мов божевільний, гукнув на весь замок. Кари з хизматикам! По його наказу і зараз провели села десятків зодва чоловіків та порубків і почали катувати їх канчуками. Пан Януш дивився на катування зганку і гукав, щоб били дужче. Даремне глина з плачем благала його не мордувати людей. Він смакував ті муки і погрожував ще посадити всіх на палі. Після того почали надходити вісті одна сумніша за одну. Вотажок козацького загону Ганжа підняв на бунт хлопів на Уманщині добов самоумань і вигубив усіх поляків, Кривоніс вигнав князя Яремовишневецького Вишневецького з усіх його маєтків на Лівобережній Україні, Гайчура з лугарями перейшов через всю Полтавщину, поруйнувавши всі костіли й польські замки, Вовгура на Чернігівщині виробляє нечувані злодійства з поляків та ксензів, з жилих здирає шкури, Гаркуша перекинувся уже аж у Сіверщину і палить городи. Далі почули ще більше. Повстання хлопів перекинулося на Київщину, Поділля і Братславщину. Козацькі ватажки, Нечай, Богун, Ганжа, Остап, Морозенко і Полуян не лишають там живими ні одного поляка. Виходило так, що одна тільки Волинь не була ще захоплена повстанням. Жах охопив П'ятьох гайдуків-поляків, що були при боці пана Януша, бо вся остання замкова челядь була з українців. Пане, тікати час, насмів тремтячи усім тілом сказати пану Янушу доїжджаючий. Вже львівським шляхом багато тікає вельможних панів. «Уб'ю», — гримнув на нього пан Януш, — «уб'ю власною рукою кожного, хто згадає про втечу, щоб я втікав від от ганебних хлопів, від смердючого бидла, що повинно з одного мого погляду тремтіти. Десятьох хлопів зараз же посадити на палі на острах усім». Доїжджаючи, упав навколішки. Ясно, вельможний, схизматики з того тільки лютіші на нас стануть. Мені боятися своїх хлопів, скорченим лютості, ротом гукнув пан Януш. Я по всіх посадовлю на палі, коли так. Страшна подія сталася. Десятьох чоловіків, що тихо, мирно робили на пана, зв'язали, вихопили з рук жінок та дітей, і, витягши за село, посадовили на гострій палі. Зойк, Стогін та голосіння розляглися по всіх околицях. Даремно Галина, почувши про те, що сталося, цілувала батькові ноги, благаючи припинити муки нещасних. Даремно вона погрожувала випити отрути, щоб не чути голосіння мучеників. Ніщо не помогло. Пан Януш лишився непохитним і тільки замкнув дочку в окрему світлицю, щоб вона до нього не чіплялася. Через кілька годин голосіння нещасних увірвалося. А до вуха старого шляхтича досягли якісь інші згуки. Почулось тупотіння коней і гомін натовпу людей. Не вспів здивований шляхтич наблизитись до вікна, яку світлицю вбіг блідий, як полотно гайдук. Пане, ми пропали, до замку біжать козаки. Вони вже познімали хлопів з паль. Я. Пан Януш не змішався з тієї звістки. У башту всім, гукнув він, хапайте зброю. Похопцем одімкнув він галину, хапав її за руку і потяг за собою в башту. Шабля була у нього при боці, в сінях же він хапав рушницю, за ним слідом бігли христина, доїжджаючі та чотири гайдуки. А з вікна він побачив свою двірську челядь, що злякано поглядала то на нього, то на шлях, по котрому... До замку наближалися комонні козаки. «Челядь вся сюди!» – гукнув пан Януш. Але челядь не рушила з місця. «А, зрадливі хлопи, схезматики, напалі всіх!» У запалі він хотів кинутися на свою челядь з шаблею, та козаки вже добігли до брами, і челядь зразу ж ту браму одімкнула. Наспіх пан Януш зачинив дубові двері, що вели з замку до башти – Гайдуки ж зачинили й засунули за совом другі двері, що вели з двору, і всі, побігши по сходнях на третій поверх, засіли там побіля віконців з рушницями. Галина і Христина, тремтячи всім тілом, притулилися в куточку. З вікна пан Януш бачив, як його челядь цілувалася з козаками, звучи їх своїми збавителями, і серце його пеклося бажанням помсти. Поміж козаками і челяддю вчувалося слово «Вовгура, Вовгура». Про Вовгуру вже чули всі в замку, і серця гайдуків стислися при сьому йменні розпуку, і вони прощалися своїм життям. Пан Януш направив рушницю і випалив. Один з козаків з прокльоном схопився за плече. «Ага, он де ви!» – вукнув з двору гладкий та величезний назріст, Козак, що саме й був вовгурою, вилазьте, вражі ляхи, сюди, бо все одно достанемо вас. Паліть у нього всі, гукнув пан Януш до гайдуків, але ті, перемовившись поміж себе, не схотіли стріляти, маючи надію, що за те козаки їх помилують. Тягніть, пане, брати, сюди колоду, почувся знизу голос вовгури. Зрадники, гримав пан Януш на гайдуків, продайте батьківщину. Набивши рушницю, знову він хотів випилити вовгуру, та тільки всі козаки вже підступили до самої башти, і у віконце йому нікого не було видно. Втомить почулося гупання колоди об дубові двері. Двадцятеро вовгурівців розгойдували колоду на руках і з усієї мочі били нею в двері. От тих ударів затрусилася вся башта – і після шостого удару двері затріщали і впали всередину башти.